За тиждень до кінця навчання Сашко, задовбаний зумотінням своєї неспокійної товарки-лихоманки, жартома, а чи всерйоз, вирішив звести Тереску з деяким обивателем, таким собі петькою, на прізвисько Кварк. Петя Кварк був задупленим, крабоподібним довгов'язом, похоїстом і хамом у п'ятому коліні, істотою з немитим волоссям, банькатими очима і збитим підборіддям. Коли до нього зверталися першим, Петя підкреслено зосереджено курив із спущеного рукава папіроску і вдивлявся за обрій, ігноруючи усіх довкола. Петя вів ізольоване існування. Періодично кваркова задупленість вилуплювалась назовні в дуже неспокійні веселощі, і тоді було краще відійти на крок назад. У припадку жвавості ця істота нагадувала зачакловане опудало, що ріже краков'як, кварков'як серед залитого містичним сяйвом поля. До всирачки моторошно. І водночас весело. Спілкування з Петю для багатьох оберталося нежданним смисловим екстримом. Своїми потойбічними жартами він міг налякати до смерті. Петя Кварк поводився так, наче володів усіма істинами доступними людині і знав, що йому за це нічого не буде. Дивні манери й інопланетна пластика надавали таїнам, що були в розпорядженні його немитих клешень – Особливого тремору. На кваркових руках бракувало трьох пальців. Кожна спроба закурити негайно перетворювалася на атракційний перформенс, що викликав болючий інтерес у школярів, які диміли поруч. Коли з покалічених рук падала запальничка або сигарета, кварк заходився в реготі, хапався клешнями за боки і пускав слину.